Välkommen till Radio Maranata och ett nytt program om Kolossebrevet. Idag så tänkte jag att vi ska gå igenom den sista delen av kapitel 1 där aposteln Paulus talar om hur svårt det kan vara att vara i tjänst för Jesus men att också bär med sig väldigt mycket härlighet och glädje. Så det blir både glädje och lidande, två saker som aposteln Paulus ofta ser på som paralleller mer än motsatser. Så nu börjar vi att läsa kolossebrevet. Vi har alltså kommit fram till vers 24 i det första kapitlet som säger så här. Nu glädjer jag mig mitt i mina lidanden för er och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp. Som är församlingen. Så aposteln Paulus var alltså en man som kämpade för Gud. Han satt en skrivande stund här i fängelse och han hade också varit med om otroligt många problem och lidanden på olika nivåer under sina år som kristen. Det handlar om allt från falska syskon, sådana som påstod sig vara troende som inte var det. Det allt ifrån det till att faktiska skeppsbrott eh, som han hade varit igenom. Och när man hör det så kan man självklart fråga sig, vad var det som fick honom att kunna tänka sig att göra det här? Vad var det för motivation? För vem vill egentligen frivilligt gå igenom lidande? Och Det finns många olika sätt att svara på det naturligtvis. Ett svar som man ger är i andra Korintbrevet där han säger att Kristi kärlek är det som tvingar honom och hans medarbetare att tjäna evangelium. Ett annat svar finner vi i romabrevet kapitel 8 och vers 18. Där säger han så här, citat, jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Slutcitat. Så för Paulus så är lidandet acceptabelt säger han här därför att det vägs mot härligheten som ska uppenbaras. Men så det som vi har läst då här i Kolosserbrevet här är fokuset ett annat. Här talar han om att det han upplever är Kristus-lidanden och att han lider det för Kristi kropp som är församlingen. Och idén så som jag kan se det här, det han försöker förmedla, det är då att Kristus han har lidit för sin församling. Och när Paulus i sin tur lider för församlingens skull så är det med samma passion och samma lidenskap och samma iver som den som var i Kristus. Så Kristi kärlek driver honom till att lida tillsammans med Kristus. Och det är ju en väldigt fin tanke men samtidigt så finns det en fråga som man ställer sig när man läser det här. Och det är ju vad han menar med det som fattas av Kristus lidande. Alltså, alltså nu glädjer jag mig i mina lidanden för er och det som fattas av Kristus lidanden- uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Vad, vad, vad menar han med att det fattas i lidande? Är inte Kristi lidande nog? Eh, och det finns en teori om att Paulus tänker sig att det finns en viss mängd lidande som kristna måste gå igenom innan Jesus kommer. Eh, inom teologin så kallas det här ibland för Messias verna. Alltså att man har VR, lidande, innan Messias kommer. Så det kan vara det som Paulus tänker på utan att han utvecklar tanken närmare. Och sen finns ju de här mer asketiska grupperna som menar att när man, man kan på något sätt offra sitt lidande till Kristus. Det ska vi komma tillbaka till för jag tror att det är det motsatta –av vad han menar här. Det jag tror att han syftar på eh, är att det saknas kristuslidanden för hans egen del. Alltså att han förstår att hans delaktighet i Kristus ökar för varje dag. Så kristuslidanden är aldrig, menings det är aldrig meningslöst. Det är inte lidande för lidandes skull. Eh, Som typ lidande eller späkning– kom vi se senare i kolosserbrevet där han beskriver människor som i en slags självvald gudstjänst plågar sin egen kropp. Antagligen för att de ser själva lidandet som ett mål. Men det gör absolut inte Paulus. Han ser lidandet som någonting som han delar med Kristus för församlingen. Och då frågar man sig, är vi beredda att lida för Kristus? Ibland så tänker jag på Keith Greens sångstrof. Jesus stod upp ifrån de döda men du har svårt för att ens stå, stå upp ur sängen. Ibland så tycker jag att det är lite fascinerande hur lite lidande jag är beredd att uppleva för Kristus. Kommer någonting i vägen så hoppar jag över, hoppar jag över både bön och bibelläsning och sammankomster och, och den tjänst som jag vet att Gud har satt mig till att tjäna. Jag är inte apostel som, som Paulus som har skrivit det här. Och det är inte du heller. Det är jag ganska övertygad om. Men lidandet för hans kropp. Det är någonting som vi alla behöver uppleva. Och då frågar man sig naturligtvis. Är jag, är vi beredda att lida för Kristi kropp? Alltså inte nödvändigtvis i den betydelsen att vi torteras i en fängelsecell. Eh, men under till exempel någon politisk totalitär regim någon diktatur som, som plågar oss och så vidare. Men det handlar om det lidande som det betyder att besöka en sjuk när man kanske helst ville vara hemma eller att ge oss sin rikedom eller sitt armod till och med till Guds verk, att ta av sin tid och resurser som vi ofta och kanske till och med med rätta tycker att vi har gjort oss förtjänt av och så ge det till Gud Är vi beredda att offra bekvämlighet, välfärd, rikedom och så vidare de här resurserna som vi sitter på för att Guds församling ska växa för kristig skull? Och den frågan låter jag hänga och får, låter dig få svara på den i ditt eget samvete. Men vi går vidare i texten här därför att i vers 25 så står det så här. Guds tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull, att överallt predika Guds ord. Så dess tjänare, alltså församlingens tjänare, det har Paulus blivit, säger han. Gud gav honom det här uppdraget att predika Guds ord överallt och därigenom så blev han församlingens tjänare. Så frågan man kan ställa sig här det är ju är Paulus församlingen tjänare eller är han Guds tjänare? Och svaret är ju naturligtvis ja, båda delarna. Paulus han hade ju sin frälsningsupplevelse han hade ett möte med Jesus på vägen till Damaskus. Därefter när han kom till Damaskus så fick han då av Ananias som talade profetiskt ifrån Gud fick han sitt uppdrag och uppdraget var att gå till hedningarna och förkunna evangelium. Men samtidigt då så var inte det ett uppdrag som han utförde som ett enmansprojekt i ett vakuum. Det var inte någonting som han själv stod för och, och, och kämpade för varken i egen kraft i förhållande till Gud men heller inte egen kraft i förhållande till församlingen. Hans tjänst var för Kristi kropp, för Kristi brud, för församlingen. Och oavsett vad du eller jag har för tjänst, vad en gud har kallat dig till, så är det till hans församling. Och du befinner dig i Guds ekonomi. Och det här begreppet ska jag försöka förklara lite. Vad menar jag när jag säger Guds ekonomi? Eh, jo, och svaret på det är att den här texten som på svenska är genom det uppdrag som Gud gav mig. Eh, det heter på grekiska kataten och ekonomian. Och här möter vi ordet oikonomia. Oikonomia det är ordet som vi har i till exempel i ekonomi. Och det kommer från orden oikos som betyder hem. Och nomos som betyder lag eller ordning. Så det är liksom ordningen för huset. Man har en ordning för sitt hus. Och huset i det här sammanhanget är ju då Guds hus. Gud har gjort en ordning för sitt hus där han insätter alla som kommer innanför dörrtröskeln så att säga, i en tjänst. Det är Guds ekonomi. Det är han som är husets herre och det är han som är ekonomen för huset. Som inte handlar om pengar men som handlar om pengar också men det handlar om hela paketet. Jag jobbade på ett hotell för... Det är väl en 10-12 år sedan ungefär och då var jag på det, det som på svenska kallas för husfru, vad det jag jobbade som. Men som tur är för mig så har det norska, har det norska ett ord som låter lite mer manligt, nämligen husekonom. Kanske det heter så på svenska nu också. Men I alla fall när jag jobbade på hotell i Stockholm så sa vi husfru om den som hade det ansvaret. Det kan ändå att det finns något annat ord. Jag är inte så väldigt bevandrad i svenskan längre om jag, ska, om jag ska vara helt ärlig. Men hur som helst, då jag var husekonom så hade jag ansvaret bland annat då för att fördela städerna. Det som kallas för housekeeping. På de rummen som skulle städas, jag skulle se till att de hade de medel och senkläder som skulle till. Jag skötte organiseringen, jag skötte kontakten med, med de andra delarna av hotellets drift och så vidare. Och jag skötte organiseringen medan då andra skötte rengöringen. Så var det ibland. Ibland så var jag inte husekonom utan bara städare. Men, men oavsett så. Det fick mig att tänka på att när vi kommer till Guds hus och hans församling Då är det Gud som är husekonomen, det är han som sätter oss i arbete Det finns inga arbetslösa i Guds rike du, Gud sätter in, du ber, du sjunger, du besöker sjuka, du skriver några artiklar du ska ut på torget och, och, och vittna, du ska uppfostra dina barn, du ska profetera, du ska vägleda och så vidare. Han är husekonomen. Genom den heliga ande så är Gud... Husekonomen och den heliga ande fördelar både gåvor och, och eh, tjänster och mäktiga gärningar och sina fru sin frukt fördelar den heliga ande så att var och en får det de behöver för arbetet i Guds hus. Och Paulus hade då fått det här uppdraget att lida för församlingen genom att förkunna Guds ord överallt. Och Du är också kallad att lida och du är också kallad till församlingen. Och Det stora här är att även om vi är församlingens tjänare och församlingen kan ju på många sätt och många gånger vara ganska förfärlig när man tänker på det. finns många brister. Eh, så, även om det är så så är vi bara församlingens tjänare därför att vi är Guds tjänare. Jag tänker på det ibland när livet känns väldigt jobbigt. Det är inte lika jobbigt när man tänker på att det man gör, det gör man för Jesus. Det är han som är motivationen, det är han som är Herren och det är honom man står ansvarig inför. Och jag har varit med om att människor som jag har jobbat för under långa tider och som, och som jag och andra har hjälpt enormt ändå har svikit och man har vänt sig bort ifrån evangelium och från liksom Guds rike och jag har varit med om att dela ut kläder till behövande bara för att sen behöva fly därifrån medan de jagade med en påkar det låter som någonting jag hittat på men jag kan lova att det är hundra procent sant och man tycker liksom inte att man förtjänar en sån attityd. Varför, varför ska det här vara en del av min, av min gudstjänst? Sådana människor vill man inte ha med att göra. Och du har säkert varit med om många liknande saker. Eller kanske värre. Kanske andra saker. Och du har säkert varit med om det motsatta också. Att människor har hjälpt dig. Eller uppmuntrat dig. Eller älskat dig. Utan att du känner att du egentligen har förtjänat det. Och nyckeln tror jag till att kunna hantera både det ena och det andra i den situationen, både att, att lida men också att bli få så mycket kärlek som man ibland kan få. Nyckeln till att kunna hantera det är att tänka på vem är det vi egentligen tjänar. Det finns en norsk sång som vi sjunger ibland i församlingen som säger som säger så här en väldigt Fin, enkel sång som säger när de slår dig, ser Herren, mitt barn, når håner mig håner dig. Det är mig de slår dig, det är mig de håner dig. Eh, och så är det. Om vårt verk är utfört i Jesus så får både medgång och motgången helt annan färg. Vi tar inte till oss äran de gånger vi får beröm, därför att all ära går till Jesus. Men vi tar heller inte till oss av motgången. Därför att det också är gemenskap med Jesus. Jag tycker att det är en helt fantastisk nyckel. Och jag hoppas att den kan vara med och hjälpa dig också. Men vi går vidare till nästa vers som säger Den hemlighet som har varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. Slutsitat. och Det här är Guds ord som Paulus här säger att han har blivit satt att tjäna och för kunna. det är en hemlighet, säger han här. Det är en hemlighet som har varit dålig genom alla tider. Och vad menar han med att det är en hemlighet? För en hemlighet är ju någonting man inte får säga. Det är så vi använder ordet hemlighet. På grekiska heter det mysterion. Och det är det ordet som vi har just i mysterium, till exempel. Och ett mysterium eller en hemlighet är ju inte... Det är inte någonting som man inte får berätta i det här sammanhanget utan det handlar om någonting som har varit dolt. Det har varit ett mysterium, det har varit en hemlighet, det har varit undangömt helt eller delvis. Och sanningen är den att det har varit dolt för mänskligheten att Gud fadern skulle sända sin son för att dö för sitt folk och sen sända den heliga ande för att konstituera sin församling. Församlingen är Guds och Kristi hemlighet. Och Paulus hade fått uppenbarat för sig Guds ekonomi, Guds plan. Och sen hade han blivit satt att förmedla den här planen till mänskligheten. Och det är därför han pratar så mycket om vad församlingen är och hur viktigt det är att tjäna Gud i och genom församlingen. Den är hans kropp, säger han. Det är hans brud, det är hans folk eller det är hans hus det är han som är Herren. Eh, och sen nästa vers då säger vers 27. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. Gud ville visa dem, säger han, och dem i det här sammanhanget. Det är då Guds heliga, som han nämner i vers 26. Eh, i Efeesebrevet så säger Paulus att Gud ville visa andemakterna i himlarymderna sin visdom genom församlingen. Här säger han att Gud ville visa sin rika härlighet för sina heliga genom församlingen. Det handlar alltså om någon troende. Och man skulle kunna säga att församlingen är Guds demonstrationsobjekt för både människor och förandrar. Och det kan ju låta märkligt för man tycker liksom inte att när man ser på kristna församlingar så kanske man inte tycker att de är så bra exempel på hur Gud är. Är det verkligen det här Gud vill visa för både människor och andevärlden? Och svaret är ja, precis, det är det. Och poängen är ju att vi är, vi är hopplösa och vi är eländiga. Men vi är också friköpta och helgade. Gud har tagit den här brutna, syndiga, sönderslagna människorna och gjort oss till himmelska människor och sättet som han har gjort det på är som han säger i slutet av den här versen Kristus i er härlighetens hopp vårt hopp om härlighet det är att Kristus är i oss det är skulle vi kunna säga evangeliets stora hemlighet det är hemligheten bakom Guds stora plan och det kan inte gå fel därför att Kristus är i oss så här talar han om härligheten, på grekiska heter det doxa, och det är lite intressant för han har talat om sina kristuslidanden och hur han gläder sig i sina lidanden. Men nu så talar han då om härlighetens hopp och de sakerna hänger ihop. Och jag har valt att kalla det här programmet för ett härligt slit därför att Paulus talar om sin kamp, sitt slit, sitt lidande för Kristus och han säger att det är inte meningslöst utan det är för Kristus. Samtidigt så talar han om vilken härlighet det är att ha gemenskap med Kristus. Hans lidande är vårt lidande och det är helt sant. Hans kamp för församlingen är vår kamp för församlingen. Och det är svett och tårar och ibland till och med blod och det är sant. Men i allt detta så finns det ett hopp om härlighet. Prisat var Gud. Men vi går vidare till vers 28. Där står det citat. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Och här används tre grekiska ord för det här med, där det står undervisa med all visighet. Vi predikar genom att förmana och undervisa. Katangelo som betyder att predika och proklamera någonting offentligt. Det är det han säger, honom predikar vi. Sen använder han Notheteo som betyder ungefär att råda någon. Att ge ett råd, undervisa någon för att leda dem till att inte göra fel det är det som är översatt med förmana här eh, och så använder han didasko som betyder att undervisa som i en skola eh, det hänger ihop med ordet för lärjunge till exempel eh, och det man behöver, säger Paulus, för att kunna predika, förmana och undervisa, man skulle kunna tänka sig att det handlar om kunskap, men det är faktiskt inte bara kunskap han nämner här, eller han nämner inte kunskap överhuvudtaget, han nämner Sofia på grekiska visdom för att eh, och undervisa varje människa med all vishet, säger han. Och det här är en viktig del av vad det betyder att vara en kristen ledare. Att kunna proklamera Kristus genom att förmana och undervisa i visdom. Det är en utmaning, det är en kallelse, det är ett slit. Och jag måste säga för min egen del att jag har alltid haft lätt för att stå inför en grupp och tala. Det kostar mig väldigt lite- jag kan nästan inte minnas sist jag var nervös för att just för det att man ska ta, tala inför många människor. Eh, Santa säger det inte så ofta. Jag talar inför väldigt många människor. Det kanske snarare handlar om grupper på ja, mellan 5 och 100 personer som regel, de jag talar till. Men oavsett det eh, så har jag aldrig lidit av den typen av människofruktan. Hade min tjänst. Eh, för Gud bara bestått i att hålla bibelstudier och predikningar- då hade jag varit väldigt glad och nöjd, måste jag säga. Men förmaning och undervisning kan inte bara vara generell. Den måste också vara personlig och närvarande. Och ibland så kommer människor till mig och säger- ja, kan du ge mig ett råd i min situation? Och då får jag ofta, måste jag säga- lite panik därför att jag känner att jag har inte visdom nog till att göra det. Jag är lättare för att tala till 200 personer än till en person och kanske du är tvärtom och, och då hoppas jag att du tjänar i den tjänsten som du har men det jag har bett mest om för min egen del är just visdom och insikt i mötet med enskilda människor. Därför att målet är som Paulus säger här att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Han säger varje människa och han säger fullkomlig. Så det är inte små saker vi talar om. Utan det här är, han har fått en herdes hjärta helt enkelt. Han är inte nöjd med 99 får utan han vill ha alla hundra i follan. Han är inte nöjd med förbättringar utan han vill ha oss alla fullkomliga och han använder också bräckliga människor för att utföra den här tjänsten och det är ett slit jag säger igen men det är ett slit med härlighet i sig därför att arbetet är inte baserat på min visdom utan på det här som han säger Kristus i er hopp. Om härlighet. Och hoppet är ju inte då att jag ska bli en perfekt predikant eller perfekt själavårdare, det är nog ett ganska fåfängt hopp, men hoppet är att Kristus är i oss, det är vårt hopp, Kristus ger hopp om härlighet, så de här, den här texten den, den hänger ihop på ett helt fantastiskt sätt. Och om man tycker att saker och ting verkar väldigt hopplösa så säger också aposteln Paulus så här i den sista versen: För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Det är den sista versen vi ska läsa idag. Så han säger: Målet, sa han i förra versen, det är att varje människa ska vara fullkomlig. På norska säger man att det är ett håretemål och det är väl kanske inte en helt genomskinligt uttryck men det betyder att man satsar väldigt högt. Man sätter sig någon håretemål. Eh, men, men det är ett arbete och det är en kamp. sen. Att Varje människa ska bli fullkomlig, det är naturligtvis en kamp. Men så han, för det målet arbetar och kämpar jag vadå, i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Det är Guds kraft som är verksam. Det är han som kommer att föra det fram till sitt mål. Och det är bara om vårt verka utfört i Jesus som det kommer att bestå inför Gud. Och det är därför jag kan vara frimodig i det här programmet och uppmuntra dig till tjänst för evangelium och för Guds församling. Därför att jag vet att till syvende och sist så handlar det inte om dig eller om mig utan det handlar om att hans kraft verkar mäktigt i oss, i oss allihopa. Och jag hoppas att jag har kunnat förmedla något av det som är på mitt hjärta i den här texten idag. Nästa del som vi ska läsa så ska vi komma in på Paulus kamp för, hur Paulus kamp för kolossen har sett ut. Men jag ska också säga att nästa vecka, det blir ju då den 23 december, då kommer jag göra ett litet avbrott i den här serien och istället säga någonting om julen ha ett litet annorlunda julbudskap så se ja, det kommer på tisdag nästa tisdag men jag har lite problem just nu också vi får se hur det blir för min dator har kraschat och jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det problemet men vi får, får se om, om det löser sig så hoppas jag i alla fall att det ska komma med ett sånt program nästa vecka och så ska jag också säga det att jag åker hem ifrån Rumänien där jag är just nu, ska jag åka hem den här veckan så får jag gärna vara med och be för det fortsatta arbetet här i Rumänien men innan vi avslutar så ska vi läsa igenom hela texten som vi har gått igenom idag och så hoppas jag att du har fått någon nyckel till att förstå vad den här texten betyder och vad den också kan betyda för dig där står det så här Kolossobrevet 1 från vers 24 till 29. Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i, min kropp för han, i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess kärnare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull. Att överallt predika Guds ord, den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem hur vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Amen. Jag lyssnar på en podcast från Maranata Podcast och det här programmet har också sänds över närradio. Om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så gör du det enklass via e-post infosnabela.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.